61. Prințesa Sofie, Parcă sunetul protezelor metalice ale lui Teebing, care se îndepărta spre bucătărie, trecea direct prin ea. Amorțită, se întoarse spre Langdon și îl privi drept în față. Profesorul clătina deja din cap de parcă i-ar fi citit gândurile. Nu, Sophie, îi șopti el. Același gând mi-a trecut și mie prin minte când mi-am dat seama că bunicul tău a fost membru al stăreției și când mi-ai spus că voia să-ți dezvăluie un secret despre familia ta. Dar e imposibil. Langdon făcu o pauză. Sonier nu este un nume merovingian. Sofie nu știa dacă ar trebui să se simtă dezamăgită sau ușurată. Ceva mai devreme, Langdon o întrebase întreacăt despre numele de fată al mamei ei, Chauvel. Acum înțelegea care fusese rostul întrebării lui. Dar, Șovel, insistă ea, din nou Langdon făcu semn că nu. Îmi pare rău, știu că astfel multe dintre întrebările tale și-ar fi găsit răspunsul, dar numai două ramuri ale dinastiei merovingiene mai există astăzi. Numele de familie sunt Plantar și Clair. Ambele familii trăiesc în mare secret, probabil protejate de stăreție. Sofie repetă în gând cele două nume și, la rândul ei, clătina din cap. Nu exista nimeni în familia ei care să se numească Plantar ori Sinclair. O resemnare obosită începea să pună stăpânirea pe ea. Nu făcuse niciun progres în a înțelege ce anume intenționase bunicul ei să-i dezvăluie. Aproape că-și dorea ca Jacksonier să nu fi pomenit despre familia ei. Deschisese astfel niște răni vechi, care erau însă la fel de dureroase azi ca și în trecut. Sunt morți, Sofie. nu se mai întorc. Și aminti cum mama ei obișnuia să-i cânte seara, cum o ridica tatăl ei pe umeri, iar bunica și frățiorul mai mic surâdeau și o priveau cu ochii lor verzi strălucitori. Tot ce mai rămăsese era bunicul, iar acum nici el nu mai e, sunt singură. Tăcută, se întoarță și se apropie din nou de cina cea de taină, uitându-se cu atenție la părul lung, roșcat al Magdalenei și la ochii ei senini. Era ceva în expresia ei, ceva care amintea de pierderea cuiva drag. Sofie aproape că simțea tristețea aceea. Robert șoptia încet. Profesorul se apropie. Lee a spus că povestea graalului e pretutindeni în jurul nostru și totuși eu de-abia în seara asta am auzit-o. Langdon păru că ar fi vrut să-i cuprindă umerii și să l liniștească, dar se abținut. Ai mai auzit povestea și înainte, Sofii. Toată lumea a auzit-o, numai că nu ne dăm seama ce e cu adevărat. Nu înțeleg. Istoria Graalului este pretutindeni, numai că e ascunsă. Când biserica a interzis orice referire la Maria Magdalena, povestea ei a trebuit să fie transmisă mai departe prin mișloace mai discrete, prin metafore și prin simboluri. Desigur, prin artă, adică. Langdon arată spre cine acea detaină. Un exemplu perfect, unele dintre cele mai cunoscute opere de artă, literatură sau muzică, redau în secret povestea Mariei Magdalena și a lui Isus și profesorul îi povesti pe scurt despre operele lui Da Vinci, Botticelli, Poussin, Benini, Mozart și Victor Hugo, lucrări care aminteau despre năzuința de a reînvia sacrul feminin. Legende străvechi precum cea a lui Sir Gawain și a Cavalerului Verde, legenda regelui Arthur, ba chiar povestea frumoasă din pădure adormită, erau de fapt alegorii ale graalului. Romanul Cocoșatul de la Notre-Dame al lui Hugo și opera Flautul fermecat al lui Mozart, erau pline de simboluri masonice și aluzii referitoare la Graal. Odată ce ți s-au deschis ochii spre adevărata semnificație a Sfântului Graal, adăugă Langdon, începi să o vezi peste tot, în pictură, în muzică, în cărți, ba chiar și în desene animate și în unele filme artistice. Apoi, arătându-i ceasul său cu Mickey Mouse, îi spuse că Walt Disney își făcuse în viață un crez din a duce mai departe istoria graalului. Mulți îl consideraseră un Da Vinci al epocii moderne. La fel ca ilustrul său predecesor, Disney fusese un vizionar, un om cu mult înaintea timpului său, un artist extrem de talentat, membru al unor societăți secrete și mai cu seamă iubise enigmele, farsele și dublele înțelesuri. Ca și Leonardo, Disney inserase în arta sa simboluri și mesaje ascunse. Pentru un ochi antrenat, primele filme realizate de Disney constituiau o avalanșă de aluzii și de metafore. Majoritatea mesajelor ascunse de Walt Disney în desenele sale se refereau la religie, la miturile păgâne și la femininul subjugat. Nu fusese o pură întâmplare că acest cineast alesese să transpună pe ecran povești ca albă ca zăpada, cenușăreasa și frumoasa din pădurea adormită, toate amintind de încarcerarea sacrului feminin. Nimeni nu avea nevoie de cunoștință profunde de simbolistică pentru a înțelege că albă ca zăpada, o prințesă care aproape că se stinge după ce gustă dintr-un măr otrăvit, nu e altceva decât o aluzie clară la căderea Evei în grădina raiului. Și cine se putea îndoi că prințesa Aurora, din povestea frumoasei din pădurea adormită, alintată roz și ascunsă adânc în hățișul unei păduri pentru a oferi de atingerea răului, era de fapt povestea graalului spusă pe înțelesul copiilor. În ciuda imaginii sale serioase, compania Disney păstra încă un filon jucăuș și angajații ei actuali se amuzau adesea ascunzând simboluri secrete în diverse producții. Langdon n-avea să uite niciodată când unul dintre studenții săi adusese un DVD cu filmul de animație The Lion King și oprise la un moment dat de rulare pentru a le arăta un cadru în care cuvântul sex era clar vizibil, format din particule de praf deasupra leușorului Simba. Deși bănuia că isprava era mai degrabă o farsă a unui desenator decât vreo aluzie conștientă la sexualitatea umană, Langdon învățase cu acea ocazie să nu subestimeze niciodată tendința companiei Disney spre simbolismul ascuns. Mica sirena, de pildă, era o binare de simboluri care aminteau de divinitatea feminină atât de sugestive, încât în niciun caz nu puteau fi rezultatul unei pure coincidențe. Când văzuse pentru prima dată mica sirenă, lui Langdon îi se tăiase respirația atunci când observase că tabloul ce decora căminul subacvatic al sirenei Ariel era nici mai mult, nici mai puțin decât Magdalena penitentă. Un celebru omagiu adus Mariei Magdalena de pictorul francez Georges de la Tour, în secolul al XVII-lea, decor cât se poate de potrivit dacă ținem seama că filmul se dovedise a fi un colaj de 90 de minute plin de referințe simbolice la sanctitatea pierdută a zeiței Isis, la Eva și, în mod repetat, la Maria Magdalena. Numele sirenei, Ariel, amintea de asemenea de sacrul feminin și, în cartea lui Isaia, era sinonim cu Sfânta Cetate Asediată. Desigur, nici părul lung și roșcat al sirenei nu era doar o simplă coincidență. Dincolo de ușa biroului se auzi din nou zgomotul cârjelor lui Teabing. De această dată, acesta se apropia cu pași repezi. Când britanicul intră în încăpere, pe chipul lui era așternută o expresie rigidă. Ai face bine să-mi dai o explicație, Robert," spuse el pe un ton rece și sec. Nu se poate spune că ai fost tocmai sincer cu mine." 62. Sunt victima unei înșcenări, Lee, spuse Langdon, încercând să-și păstreze calmul. Doar mă cunoști, n-aș fi în stare să ucid pe cineva. Vocea lui Tibing era la fel de rece când îi se adresa din nou. Robert, ai apărut la televiziune pentru numele lui Dumnezeu, știai că ești căutat de poliție? Da. În acest caz ai abuzat de încrederea mea. Nu-mi vine să cred că mi-ai periclitat situația venind aici și cerându-mi să perorez despre graal, astfel ca tu să te poți ascunde în casa mea. N-am omorât pe nimeni. Jacques Sonnier e mort și poliția spune că tu l-ai ucis. Brusc chipul i se întristă. Așa un iubitor al artelor. Sir, majordomul intrase în încăpere și se oprise în prag cu brațele încrucișate la piept. Să-i dau afară? Lasă-mă pe mine. Tibing șchiopătă până la celălalt capăt al biroului, deschise ușile duble de sticlă ce dădeau spre peluză și făcu semn spre spațiul verde de afară. Vă rog să vă urcați în mașină și să plecați. Sofie nu se clinti. Avem informații despre Lacle de vut cheia de boltă a stăreției. Tibing se holbă la ea preț de câteva secunde și apoi se strâmbă. O încercare disperată. Robert știe cât de mult am căutat-o. Nu e o minciună, Lee, interveni Langdon. De aceea am venit la tine, ca să vorbim despre cheia de boltă. Majordomul făcu un pas spre ei. Plecați imediat sau chem poliția. Li insistă profesorul, știm unde e ascunsă. Tibing păru că se înmoaie puțin. Remi se apropie însă cu pași hotărâți. Plecați imediat sau vă voi da... Remi izbucni Sir Lee, scuză-ne pentru un moment. Majordomul rămase cu gura căscată. Sir, trebuie să mă opun, oamenii aceștia sunt... Mă ocup eu, replică Tibing și făcut semn să iasă din încăpere. După o clipă de tăcere înmărmurită, Remi se retrase ca un câine care tocmai a fost certat de stăpân. Rezemat de pervazul ferestrei deschise, britanicul se întoarse spre oaspeții săi cu aceeași expresie rigidă pe chip. Să vă aud povestea, ce știți despre cheia de boltă? Întufărișul des de sub fereastra lui Tibbing, Silas strânse bine pistolul în mână și arunca o privire prin ușile de sticlă. Cu câteva clipe în urmă, înconjurase clădirea și-l văzuse pe Langdon vorbind cu femeia în birou. Înainte de a reuși să intre însă, apăruse un individ cu cârje care țipase la Langdon, deschisese ușile de sticlă și le ceruse celor doi să plece. Apoi femeia spusese ceva despre cheia de boltă și totul se schimbase. Strigătele deveniseră șoapte. Atmosfera se calmase și ușile de sticlă fuseseră imediat închise. Acum, ascuns în întuneric, Silas privie înăuntru pe furiș. Cheia de boltă e undeva în casă. Era sigur de asta. Fără a ieși din umbra tufișurilor, se apropie mai mult de ușă și încercă să audă ce se discuta înăuntru. Le va da 5 minute. Dacă nu vor menționa între timp unde se afla cheia de boltă, va intra peste ei și îi va obliga să vorbească. În birou, Tibing făcuse ochii mari și se bâlbâia surprins la culme. Mare maestru, Jacksonier? Sophie în cuvință, conștientă de șocul prin care trecea britanicul. Dar n-ai de unde să știi tu una ca asta. Jacksonier era bunicul meu. Tibing se împletici, sprijinindu-se în cârge și privi repede spre Langdon, care confirmă spusele lui Sophie. Miss neveu, am rămas fără grai. Dacă este adevărat, atunci îmi exprim regretul pentru pierderea dumneavoastră. Trebuie să recunosc că, în cadrul cercetărilor mele, am alcătuit o listă cu oameni din Paris pe care îi bănuiam de implicare în activitatea stăreției din Sion. Jacques Sonnier se afla și el pe această listă, dar, mare maestru, mi-e greu să-mi și imaginez. Tibing rămase tăcut o clipă, gânditor, și apoi clătina din cap cu hotărâre. Dar tot nu se leagă, chiar dacă sonier ar fi fost cu adevărat marele maestru al stăreției și ar fi creat el însuși cheia de boltă, sub niciun motiv nu ți-ar fi spus dumitale unde o poți găsi. Cheia de boltă dezvăluie calea către cea mai de preț comoară a stăreției. poate sau nu, în niciun caz nu puteai primi o asemenea informație. Domnul sonier era pe moarte atunci când i-a dezvăluit-o, interveni Langdon, nu avea alte opțiuni. Dar nu avea nevoie de alte opțiuni, replică Tibing. Există trei seneșali care cunosc același secret. Atât de ingenios este sistemul lor. Într-o astfel de situație, unul dintre ei devine mare maestru și apoi aleg un alt seneșal căruia să-i împărtășească secretul cheii de boltă. Bănuiesc că n-ai văzut întreaga emisiune de știri, spuse Sofie. Pe lângă bunicul meu, alte trei personalități pariziene au fost asasinate în seara aceasta. În același mod toate lăsând impresia că au fost interogate. Și cred că erau băiguii Tibbing, senesalii în Langdon. Dar... Cum? Nu este posibil ca un asasin să afle numele tuturor celor patru membri de vârf din Le Priore de Sion. Uită-te la mine, eu studiez ordinul ăsta de zeci de ani și n-am putut afla nici măcar numele unui singur membru al său. Mi se pare de neconceput ca toți cei trei seneșali și marele maestru să poată fi descoperiți și uciși într-o singură zi. Mă îndoiesc că informațiile au fost obținute într-o singură zi, îi replică Sofie. Mai degrabă, pare o acțiune tip de capite, bine pusă la punct. Este o tehnică pe care noi o folosim în lupta împotriva organizațiilor mafiote. Dacă DCPJ vrea să intervină asupra unui astfel de grup, îl ține în secret, sub supraveghere și ascultare luni de zile. Îi identifică pionii principali și apoi intră în acțiune și îi prinde pe toți în același moment." Decapitare. Lipsit de conducere, grupul nu se mai poate controla și divulgă alte informații. Este posibil ca cineva să fie urmărit răbdător confreria și apoi să fie atacat brusc, sperând că unul dintre cei patru va divulga locul unde este ascunsă cheia de boltă. Tibing încă nu părea convins. Dar frații nu ar fi vorbit niciodată, au jurat să păstreze tăcerea, chiar și în fața morții. Exact, confirmă Langdon, cu alte cuvinte, dacă niciunul n-ar fi divulgat secretul și dacă toți ar fi fost uciși, britanicul icni. Atunci, locația cheii de boltă ar fi pierdută pentru totdeauna, și odată cu ea însăși locația Sfântului Graal. Tibing păru că se clatină sub greutatea cuvintelor rostite de Langdon, apoi, de parcă ar fi fost preistovit pentru a se mai putea ține pe picioare, se prăbușie în scaunul de alături cu privirile pierdute pe fereastră. Sofie se apropie de el și îi vorbi cu o voce joasă, blândă. Ținând seama de situația dificilă a bunicului meu, este posibil ca, în disperare de cauză, să fi încercat să transmită secretul cuiva din afara stăreției, unei persoane în care știa că poate avea încredere de plină unui membru al familiei. Dar cineva capabil de un asemenea atac, cineva care a putut descoperi atât de multe lucruri despre confrerie, se întrerupse și pe chipul lui palid apăru expresia unei noi spaime. La mișloc nu poate fi decât o singură forță. Tipul acesta de infiltrare nu poate veni decât din rândurile celui mai vechi dușman al stăreției. Langdon îl privi uimit. Biserica. Cine altcineva? Vaticanul caută de secole graalul. Sophie se uită la amândoi cu scepticism. Credeți că biserica l-a ucis pe bunicul meu? N-ar fi pentru prima dată în istorie când biserica ar ucide pentru a se apăra. Documentele care însoțesc graalul sunt explozive și de secole întregi clerul caută să le distrugă. Lui Langdon nu-i venea totuși să creadă ipoteza lui Teebing că biserica ar fi în stare să omoare oameni de dragul obținerii acestor documente. Îl cunoștea pe noul papă și pe mulți dintre cardinali și știa că toți erau persoane profund spirituale, care n-ar fi acceptat niciodată asasinatul, indiferent care era miza. Sophie părea că gândește la fel. Dar n-ar fi oare posibil ca membrii stăreției să fi fost uciși de cineva din afara bisericii? Cineva care nu știe ce este graalul cu adevărat? Cupa din care a băut Isus ar putea constitui la urma urmei o comoară de invidiat. fără îndoială, au fost comise crime și pentru mult mai puțin de atât. Din experiența mea pot spune că oamenii sunt dispuși să facă mult mai mult pentru a evita ceea ce le stârnește frica, decât pentru a obține ceea ce își doresc. Simt disperare în acest atac asupra stăreției. Lee interveni Langdon. Argumentul tău e paradoxal. De ce ar ucide prelații catolici patru membri ai stăreției în încercarea de a găsi și distruge niște documente despre care cred că sunt doar niște minciuni? T-Bing, Kikoti în chat. Turnurile de fildeș de la Harvard te-au cam înmuiat, Robert. Da, clericii de la Roma nu nutresc o credință puternică, datorită căreia pot face față oricărei furtuni, inclusiv unor documente care contrazic tot ce au ei mai scump în suflet. Dar ce te faci cu restul lumii? Cum rămâne cu cei care nu au credința lor? Cei care, văzând haosul și violența care domnesc azi în lume, se întreabă unde-i Dumnezeu? Cei care aud despre scandalurile din biserică și se întreabă cine sunt oamenii ăștia care pretind că spun adevărul despre Hristos și totuși mint pentru a ascunde fără de legile comise de propriilor preoți. Cum rămâne cu oamenii aceia, Robert, dacă apar dovezi științifice care demonstrează că povestea spusă de biserică despre Isus este incorrectă și că nu e, de fapt, altceva decât o poveste bine ticluită, cea mai mare minciună aruncată vreodată în fața omenirii. Profesorul nu-i răspunse. Îți spun eu ce s-ar întâmpla dacă documentele ar ieși la iveală, reluă Tibing. Vaticanul s-ar vedea confruntat cu o criză fără precedent din cei 2000 de ani de existență. După o lungă tăcere, Sofie întrebă. Dar dacă biserica este cea care a pus la cale aceste atacuri, de ce acționează tocmai acum, după atâția ani? Stăreția păstrează ascunse documentele sangreal și deci nu constituie o amenințare imediată pentru biserică. Tibing oftă adânc și se întoarse spre Langdon. Robert presupun că tu cunoști care este misiunea finală a stăreției. O cunosc, răspunse el simțind un nod în gât atunci când realiză implicațiile acesteia miss never reluă britanicul. Biserica și confreria au încheiat cu mult timp în urmă o înțelegere tacită. Biserica nu atacă stăreția, stăreția păstrează ascunse documentele sangreal. Dar confreria a nutrit dintotdeauna ideea de a dezvălui la un moment dat secretul. Odată cu apropierea de o anumită dată în istorie, stăreția plănuiește să rupă tăcerea și să-și savureze triumful, făcând publice documentele sangreal și strigând în cele patru zări adevărul despre Isus Sofie îl privie în tăcere câteva clipe, apoi se văzuse și ea nevoită să se așeze pe un fotoliu. Și crezi că data aceasta se apropie și că Biserica știe? E doar o speculație, însă, dacă ar fi așa, Biserica ar avea o motivație puternică pentru a orchestra un atac menit să ducă la găsirea documentelor înainte de a fi prea târziu. Langdon avea neplăcută impresie că raționamentul lui Tibing era corect. Crezi că biserica a reușit să obțină dovezi concrete ale respectivei date vizate de confrerie? De ce nu? Dacă a reușit să descopere identitățile membrilor, atunci cu siguranță a izbutit să le afle și planurile, și chiar dacă nu cunoaște data exactă, superstițiile pot împinge clerul la acțiune. Superstițiile? Din punctul de vedere al profețiilor, ne aflăm în prezent într-o epocă de uriașe transformări. Am intrat de curând într-un nou mileniu și, odată cu acest prag, s-a încheiat bimilenara era a peștilor, peștele fiind totodată simbolul lui Isus. Așa cum știu toți cei care studiază simbolistica, esența zodiei peștilor susține că omului trebuie să-i se spună, de către o putere mai înaltă, ce anume să facă, fiindcă el nu este capabil să gândească de unul singur. Prin urmare, era peștilor a fost o epocă a ferventelor sentimente religioase. Acum intrăm însă în era vărsătorului, al cărei ideal afirma că omul va afla adevărul și va deveni capabil să gândească singur. Transformarea ideologică este covârșitoare și se petrece chiar în zilele noastre. Langdon simți un fior, profețiile astrologice nu le interesaseră niciodată prea mult și nu le acordase o credibilitate deosebită, dar știa că în cadrul bisericii erau oameni care credeau cu toată ființa în ele. Biserica numește această perioadă de tranziție ziua de apoi. Sophie îl privi cu scepticism, adică sfârșitul lumii, apocalipsa, nu, îi răspunse Langdon. Asta e o greșeală frecvent întâlnită. Multe religii amintesc de ziua de apoi, dar sintacma nu se referă la sfârșitul lumii, ci la finele erei actuale, era peștilor, care a început odată cu nașterea lui Isus, a durat 2000 de ani și s-a încheiat odată cu trecerea în noul mileniu. Acum, am trecut în era versătorului, putem spune că ziua de apoi a venit. Mulți istorici ai Graalului, adăugă Tibing, cred că, dacă stăreția are de gând să dezvăluie adevărul, acest moment al istoriei ar fi unul cât se poate de potrivit. Majoritatea specialiștilor, și eu mă număr printre ei, au presupus că dezvăluirea va coincide cu trecerea în noul mileniu. Evident, ne-am înșelat, dar calendarul actual nu coincide perfect cu semnele astrologice, așa încât predicțiile se referă la o perioadă incertă. Dacă biserica are informații despre o eventuală dată precisă, apropiată, sau dacă doar își face griji în temeiul profețiilor astrologice, nu știu și nu mai contează. Ambele scenarii ar putea explica un eventual atac al bisericii împotriva stăreției din Sion. Și, credeți-mă, adăugă Tibing încruntându-se, dacă Vaticanul găsește graalul, îl va distruge imediat, atât documentele cât și relicvele Mariei Magdalena. Și atunci, dragii mei, toate dovezile vor fi pierdute. Biserica își va fi câștigat lupta de rescriere a istoriei pe care o poartă de milenii. Adevărata față a trecutului va fi ștersă pentru totdeauna. Cu mișcări încete, Sophie scoase cheia aurie din buzunar și o întinse britanicului. Tibing o luă și o studie câteva clipe. Dumnezeule, sigiliul stăreției, de unde ai cheia asta? Mi-a dat-o bunicul în seara asta înainte de a muri. E cheia unei biserici. Sophie trase adânc iar în piept. Cheia aceasta permite accesul la cheia de boltă. Capul lui Tibing zvâcnie în sus și pe chip îi se așternu o expresie de totală neîncredere. Imposibil! Ce biserică mi-a scăpat? Am căutat în toate bisericile din Franța. Nu e într-o biserică, ci într-o bancă elvețiană. Entuziasmul din ochii lui Tibing se evaporă. Cheia de boltă se află într-o bancă? Într-un safe, interveni Langdon. În safe-ul unei bănci, britanicul clătina din cap energic. E imposibil, cheia de boltă este ascunsă sub semnul rozei. Exact, era așezată într-o casetă din lemn de trandafir, pe capacul căreia e încrustată o roză cu cinci petale. Ochii britanicului păreau gata să-i sară din cap. Adică, ai văzut cheia de boltă? Sophie în cuvință. Am fost la bancă. Tibing se apropie de ei privindu-i ca trăsnit. Prieteni, trebuie să facem ceva. Cheia de boltă e în pericol. Avem datoria de a o proteja. Dacă mai există și alte chei. Furate, poate, de la seneșalii asasinați. Dacă biserica are acces la bancă, așa cum ați avut voi, când vor ajunge ei, va fi prea târziu, replică Sofie, pentru că noi am luat cheia de boltă de acolo. Ce? Ați scos-o din ascunzătoarea ei? Nu-ți face griji, îl liniști Langdon. Cheia de boltă se află într-un loc sigur." Extrem de sigur, sper." Păi," replică profesorul fără a-și putea reține zâmbetul, depinde de cât de des mături pe sub divan." Vântul se întățise și, ghemuit lângă zidul castelului, Silas își strânse sutana pe lângă corp, deși nu putuse auzi decât fragmente disparate din discuția celor dinăuntru, cuvintele cheie de boltă răzbătuseră de multe ori prin fereastra deschisă. E înăuntru." Cuvintele învățătorului îi revenirea în minte. Dute la Chateau Viet, ia cheia de boltă, nu răni pe nimeni. Acum Langdon și ceilalți se retraseseră brusc într-o altă cameră după ce stinseseră toate luminile din birou. Ca o panteră care își pândește prada, Silas se apropie de ușile de sticlă. Nu erau încuiate, așa că le deschise, se strecură înăuntru și le închise în urma sa. Dintr-o altă încăpere se auzeau voci înnăbușite. Își scoase revolverul din buzunar, îi ridică piedica și porni cu pași ușor pe culoar. 63. Locotenentul Cole se oprise în capătul aleii de acces către reședința lui Tibing și privea clădirea masivă. Izolată, întunecată, bună ascunzătoare, cei șase agenței săi se așezaseră în dispozitiv pe toată lungimea gardului. Aveau să înconjoare casa în numai câteva minute. Langdon nici nu ar fi putut alege un loc mai nimerit unui atac prin surprindere. Se pregătea să-l sune pe faș când se auzi soneria telefonului său. Capitanul nu se arătă nici pe departe atât de mulțumit pe cât crezuse cole că va fi. De ce mie nu mi-a zis nimeni că avem vești despre Langdon? Vorbeați la telefon și... Unde ești acum locotenent, cole? Îi dădu adresa și continuă. Proprietatea aparține unui cetățean britanic pe nume Tibing. Langdon a parcurs o distanță considerabilă până aici și vehiculul cu care a venit se află dincolo de poartă. Nu sunt semne de pătrundere forțată, pe semne că îl cunoaște pe proprietar. Sosesc imediat, îi spuse Faș. Nu faceți nicio mișcare, mă ocup personal de problema asta. Cole rămase cu gura căscată. Dar, capitane, veți face 20 de minute până aici. Trebuie să acționăm imediat, îl am sub supraveghere. Suntem 8 oameni în total, Patru dintre noi au carabine, iar restul revolvere. Așteptați-mă! Capitane, dar dacă Langdon are un ostatic înăuntru, dacă ne vede și decide să plece pe jos, trebuie să acționăm acum, oamenii mei sunt pe poziții, gata de atac. «Locotenent Cole, ai să aștepți sosirea mea înainte de a face vreo mișcare. E un ordin!» și închise. Înmărmurit, Cole își puse telefonul în buzunar. «De ce mama dracului îmi cere faș să aștept?» Dar în sinea lui știa deja răspunsul. Deși celebru pentru instinctul lui care nu dă de-a greș, capitanul era recunoscut și pentru orgoliul lui nemăsurat. Faș vrea să facă el însuși arestarea. După ce împânzise ecranele televizoarelor cu figura lui Langdon, voia acum ca și el să aibă parte de aceeași publicitate, iar el, Cole, trebuia doar să țină Prada în șah până când venea șeful să se erijeze în eroul zilei. Dar în minte îi veni imediat și o a doua explicație posibilă controlul pierderilor. În poliție, ezitările în arestarea unui suspect își aveau locul doar atunci când apăruseră unele suspiciuni cu privire la vinovăția acestuia. Să aibă oare faș dubii privind implicarea lui Langdon? Gândul era înspăimântător. Capitanul depășise toate limitele în încercarea de a-l prinde pe american, Surveillance, cache, Interpol, televiziune. Nici măcar marele faș nu va scăpa ușor și neșifonat dacă se va dovedi că afișase pe ecrane figura unui respectat profesor american acuzându-l de crimă când adevărul era cu totul altul. Dacă își dăduse seama că greșise, era firesc să-i ceară acum lui Cole să nu treacă la acțiune. Ultimul lucru care îi mai trebuia capitanului acum era ca locotenentul său să dea busna în casa unui nevinovat cetățean britanic și să-l pe Langdon în vizorul armei. În plus, dacă americanul era nevinovat, se explica astfel unul dintre cele mai bizare paradoxuri ale acestui caz, de ce l ajuta ajutat Sofie Neveu, nepoata victimei, pe presupusul asasin să scape. Comportamentul ei ar fi de înțeles însă dacă femeia ar ști că acuzațiile împotriva profesorului erau false. Faș făcuse cele mai extravagante presupuneri în încercarea de a explica strania purtare a lui Sophie Neve, mergând chiar până la a bănui că femeia, unica moștenitoare a lui Sonier, își convinsese iubitul, pe Langdon, să-l pe bătrân pentru a pune mâna mai repede pe moștenire. Bănuind acest lucru, Sonier ar fi putut lăsa poliției mesajul, P.S. găsește-l pe Robert Langdon. Cole era însă sigur că alta trebuie să fie explicația. Sophie Neve părea o persoană mult prea integră pentru a se implica în niște acțiuni atât de josnice. Locotenente se auzi glasul unuia dintre oamenii săi care se apropia în fugă. Am găsit o mașină. Cole îl urmân, fugă vreo 50 de metri până la o curbă largă în alee. Acolo, ascuns printre tufișuri aproape în întregime, se afla un Audi negru. Numerele de înmatriculare indicau faptul că era o mașină închiriată. Cole îi pipă i capota, era caldă încă, ba chiar fierbinte. Probabil că așa a ajuns Langdon aici. Sună la compania de închirieri, îi cerul locotenentul agentului și află dacă mașina a fost furată. Da, domnule. Un alt agent îi făcu semn să privească spre gard. Locotenente, ia uitați-vă aici la pâlcul de copaci din capătul aleii, îi spuse întinzându-i un binoclu. Colei ajustă binoclul și privi în direcția indicată. Dincolo de cotul alei, treptat, siluetele verzui ale copacilor îi intrara în câmpul vizual, iar ceea ce văzu acolo îl lăsă cu gura căscată. Ascunsă bine în vegetația deasă, era o furgonetă blindată, identică întru totul cu cea pe care el însuși o lăsase să plece de la sediul bănci elvețiene ceva mai devreme. Colet se rugă ca aceasta să fie doar o bizară coincidență, deși știa că adevărul era cu totul altul. Mi se pare clar că asta e modalitatea prin care au reușit Langdon și nevă să părăsească banca, remarcă agentul. Locotenentul rămăsese fără grai, își amintit de șoferul furgonetei, de ceasul Rolex, cât de nerăbdător era să plece iar eu n-am verificat compartimentul pentru marfă. Aproape nevenindu-i să creadă, își dădu seama că o persoană din cadrul băncii mințise poliția cu privire la Sofie și Langdon, ajutându-i de fapt să fugă. Dar cine și de ce? Poate că totuși acesta era motivul pentru care Faș îi interzisese să acționeze. Poate că pitanul își dăduse seama că în toată afacerea asta erau implicate mai multe persoane. Dar dacă Langdon și Neveu au venit aici cu furgoneta blindată, al cui este audiul negru? La sute de kilometri de depărtare spre sud, un avion charter Beachcraft Baron 58 survola Marea Tireniană. În ciuda zborului Lin, episcopul Aringarosa strânse în mână punga pe care o avea pregătită pentru cazul în care era rău de avion. Conversația telefonică pe care o avusese cu Parisul nu decursese deloc așa cum sperase el. Singur în cabină, Aringarosa își răsucea inelul de aur pe deget, încercând să-și domolească senzația de frică și de disperare. Situația în Paris a luat o întorsătură extrem de urâtă. Închizând ochii, episcopul rostie în gând o rugăciune pentru ca beziu faș să găsească modalitatea de a o remedia. 64. Tibing ședea pe divan, ținea în brațe caseta din lemn de trandafir și îi admira incrustațiile delicate. Trăiesc cea mai stranie și mai incitantă noapte a vieții mele. Deschide capacul șopti-sofii. Britanicul surse, Nu mă grăbi. După mai bine de 10 ani în care căutase cheia de boltă, voia să savureze fiecare nanosecundă din acest moment. Își trecu palma peste capacul lustruit, simțind textura florii. Roza, șopti el. Roza este Maria Magdalena și Sfântul Graal. Roza e busola ce arată calea. Sir se simțea ca un fraier, an de rândul bătuse bisericile și catedralele, plătind pentru acces special și analizase sute de arcade situate sub rozase, căutând cheia de boltă. La cle de vut, o piatră unghiulară sub semnul rozei cu mișcări încete, deschise închizătoarea capacului și îl ridică. Când, în sfârșit, zări obiectul din interior, își dădu seama brusc că nu putea fi altceva decât cheia de boltă. Privea pierdut cilindrul de piatră alcătuit din discuri interconectate. Dispozitivul îi se părea ciudat de familiar. Proiectat și construit după o schiță din jurnalele lui Da Vinci, îi spuse Sofie, bunicului meu îi plăcea să construiască asemenea obiecte. Desigur, văzuse și el schițele și planurile lui Leonardo. Cheia către Sfântul Graal se află în acest cilindru. Tibing ridică cu grijă criptexul din casetă. Deși habar n-avea cum să-l deschidă, avea impresia că însuși destinul său se află ascuns înăuntru. În momentele de deznădejde se întrebase adesea dacă va vedea vreodată încununarea căutărilor sale. Acum aceste dubii dispăruseră pentru totdeauna. Putea auzi aievea cuvintele străvechi. Esența legendei Graalului. Vu nu truv pa le San Graal, se le Graal chi vu truf. Nu tu găsești Graalul, el te găsește pe tine. Și incredibil, în noaptea asta, cheia a Sfântului Graal îi apăruse în pragul ușii. În timp ce Sofie și Tibing studiau criptexul discutând despre discuri, oțel și gândindu-se care ar putea fi parola, profesorul luă caseta și se apropie cu ea de o masă bine iluminată pentru a o examina îndeaproape. Câteva dintre cuvintele rostite de britanic, ceva mai devreme, îi răsunau și acum ciudat în minte. Cheia către graal este ascunsă sub semnul rozei. Langdon îndreptă caseta spre lumină și studie trandafirul incrustat. Deși nu avea cunoștințe vaste în domeniul lucrării lemnului sau al mobilierului intarsiat, își aminti celebrul plafon casetat al unei mănăstiri de lângă Madrid, din care, la trei secole după construcția sa, plăcile din tavan începuseră brusc să cadă, revelând textele sacre scrijelite de călugări pe gipsul de dedesubt. Privi din nou trandafirul de pe capac, sub roză, sub rosa, secret. O bufnitură undeva pe hol îi trase atenția. se întoarse, dar nu zări nimic în întuneric, probabil că majordomul lui Tibing trecuse pe acolo. Își îndreptă din nou privirea spre caseta din lemn. Își trecut degetul peste marginea netedă a intarsiei, întrebându-se dacă nu cumva ar putea desprinde trandafirul, dar îmbinarea era perfectă. Nici măcar lama unui cuțit nu ar fi încăput între floare și adâncitura în care era montată. Deschise cutia și examină interiorul capacului, neted. Înclinând-o pe o parte și pe alta, la un moment dat o rază de lumină se reflectă în ceea ce părea a fi un minuscul orificiu aflat pe dosul capacului. Închise caseta și examină din nou trandafirul incrustat. Niciun orificiu nu trece dintr-o parte în alta. Puse cutia pe masă și, privind în jur, văzu un teanc de coli prinse cu o agrafă de birou. Lua agrafa, se întoarse la cutie, o deschise și studie din nou orificiul. Apoi dezdoi agrafa și, cu mișcare atente, introduse un capăt în cavitate și împinse ușor. Imediat auzi cum ceva cade pe masă și închise capacul pentru a vedea ce este. Era o mică bucățică de lemn ca o piesă dintr-un puzzle. Trandafirul din lemn ieșise din locașul lui și se afla acum pe masă. Mut de uimire, Langdon privi adâncitura în care fusese floarea. Acolo, gravate în lemn, scrise de mână, se aflau patru rânduri de text într-o limbă pe care nu o mai întâlnise. Literele îmi par semitice și totuși nu recunosc limba. O mișcare bruscă în spatele lui îl lua prin surprindere. Venită parcă de nicăieri, o izbitură în moalele capului îl făcu să aterizeze direct în genunchi. În cădere îi se păru că zarește o bizară fantomă albicioasă aplecată deasupra lui cu o armă în mână. Apoi, în fața ochilor lui, totul se făcu negru. 65. Deși lucra în poliție, sofie Neveu nu fusese niciodată amenințată cu arma până în noaptea asta. Revolverul în țeava căruia privea acum era ținut de mâna palidă a unui uriaș albinos cu păr lung și alb. Ochii lui roșiatici aveau o căutătură înfricoșătoare, nepământească. Înveșmântat într-o sutană de lână legată în jurul mijlocului cu o funie, părea un călugăr medieval. Sofie nu-și putea da seama cine ar putea fi individul, dar dintr-o dată acordă ceva mai multă considerație ipotezei emise de Tibing: că în spatele întregului complot se afla biserica. Știți pentru ce am venit, spuse călugărul cu o voce răgușită. Sofie și Tibing ședeau pe divan cu mâinile ridicate, așa cum le ceruse intrusul. Langdon zăcea pe podea gemând. Privirea călugărului se fixă imediat pe criptexul din poala britanicului. Acesta i se adresă pe un ton sfidător. n să fii în stare să-l deschizi. Învățătorul meu e foarte înțelept, replică albinosul făcând un pas spre ei, cu arma îndreptată când spre un prizonier, când spre celălalt. Unde naiba o fi acum domul lui Tibing se întrebă Sofie, Oare nu l-a auzit pe Robert căzând? Cine e învățătorul tău? Poate că putem ajunge la o înțelegere cu el, îi propuse Sir Lee. Graalul e neprețuit. Sângerezi, remarcă Tibing calm, făcând semn spre glesna dreaptă a călugărului pe care se vedea cum se scurge un firicel de sânge. Și șchiopătezi. Ca și tine, replică albinosul și îi arătă cârjele sprijinite de divan. Acum dăm cheia de boltă. Știi despre cheia de boltă? Nu te privește pe tine ce știu eu, ridică încet și dă me Eu chiar mă ridic mai greu. Tocmai prefer ca nimeni să nu facă mișcări bruște. Tibing se prinse cu mâna dreaptă de una dintre cârje, iar cu stânga luă criptexul, ridicându-se cu greu de pe canapea rămasă în picioare deși se clătina ușor, ținea cilindrul greu în mâna stângă și cu cealaltă se sprijinea în cârje. Călugărul se apropie cu revolverul îndreptat spre capul britanicului. Sophie nu putea decât să privească desnășduită, cum albinosul întinde brațul pentru a-și făca criptexul. Nu se reușești niciodată, declară Tibing. Numai cei merituoși pot deschide piatra. Doar Dumnezeu hotărăște cine e meritos și cine nu, își spuse Silas. Vezi că este greu, îl preveni infirmul. Dacă nu-l iei acum, mi-e teamă cam să-l scap, mai adăugă omul, al cărui braț începu să tremure violent. Silas făcu repede un pas înainte pentru a apuca piatra și în aceeași clipă bătrânul își pierdu echilibrul. Cârja îi alunecă sub el și trupul i se înclină spre dreapta. Nu! Călugărul se repezi să prindă cilindrul și în mișcare arpa își pierdu ținta, dar cheia de boltă începuse să se depărteze de el. Infirmul se înclina spre dreapta, iar brațul lui stâng zvâcni spre spate și cilindrul îi căzut din mână pe canapea. În aceeași clipă, cârja care alunecase păru să accelereze uimitor și schiță un arc de cerc prin aer spre piciorul lui Silas ace i se înfipseră în carne atunci când cârja izbi zbi cureaua Silis și țepii ei metalici îi sfâșiară rana deja deschisă. Silas căzun genunchi, iar fierul ascuțit mușcă și mai rău din piciorul lui. Arma bubui asurzitor și se descărcă, iar glonțul se înfipse stingher în pardoseală. Înainte ca Silas să-și poată ridica pistolul pentru a trage din nou, gheata femeii i se înfipse sub maxilar. La capătul aleii, Cole auzi focul de armă. Bubuitura îi trimise un val de adrenalină în vene. În timp ce l-aștepta pe faș, renunțase deja la visul de a-l aresta el în persoană pe Langdon, dar naiba ia. În niciun caz nu avea de gând să permită ca, din cauza orgoliului nemăsurat al capitanului, să se trezească el acuzat de neglijență profesională. Un foc de armă s-a auzit din interiorul unei case particulare și dumneata ai așteptat liniștit în capătul Aleii. Cole știa că ratase ocazia unui atac prin surprindere, dar mai știa și că, dacă mai aștepta încă o secundă, întreaga sa carieră în poliție avea să devină o chestiune de domeniul trecutului. Băieți, intrăm! Undeva, într-un colț al creierului său năucit, Robert Langdon înregistrase bubuitura armei. Totodată auzise și strigătul de durere. Al cui oare? Un ciocan pneumatic îi pisa de zor capul în dreptul cefei. Undeva, în apropiere, cineva vorbea? Unde mama dracului ai fost? Asta fusese vocea furioasă a lui Tibing. Majordomul năvălie în încăpere. Ce s-a întâmplat? U, Dumnezeule, cine mai eș ăsta? Chem poliția. Pe moașta, nu chem nicio poliție. făte și tu util și adu ceva cu care să-l legăm pe monstrul ăsta. Și puțină gheață strigă sofi în urma lui.